-Ah, me ah ah tu ten site orin bai ah tu ten toria gaur lagua gon tal de ah ah babox ah iran ti on astelenet an kawe comeraz titic Eta a ham chilofi bai Zarekin uh! Wuuu uh! Venga, petate Ongi torreak azken gelto Beste aste batez zuei peñazo de Hemen gaude bai Zuei uh, astero ero bezela musika goxoa Eskeintzeko Oida, música... musika norvegia errada eh, no? Bai, beti beti daukagu beti oso exotikoa gara eta mundu guztiko tokitatik gartzen dugu musika. Bai, hori da. Eta hainbat genero desberdinetatik, ere. Bai, gauza, gauza da dutenak eh, inmigranteak dinela leku batean. Eta nondik… California Radio! No, tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu <laughs> Eztak iku eztaz egin razioa Notatzen den txutun dugula beti gure saioa eh? Bai, ezkerrik asko Antxetan dauden irrati saio guztiei eta nora da Bai, gure babeslei eh? Bai <laughs> Ezkerrik asko gure aukere mateagatik eta hori guztia eh? Gure esponsor errazkin ere Ahin <laughs> beste pazientzia okitze gati gurekin Bai <laughs> Bai, Ei, entzuten pata. duztu egor musika eraso korra txu. Bai, norak ezagutzen kanta hau? ezagutzen dudenen artean. Oso ezaguna. Bai maiatzak haaseei eta talde hau da Lak Wagon talde zuzen ere bai. Hori da Laku Wagon talde Kalifornira Eta Ez duke be? Es que Berro berriro... Haldo hai bai gustatzen <risa> e <el> inspektorgatzen! <Gadget? risa> Bae, no estás en las usted la canta, ¡hue! Uh, es... Tal de unir que encanta, ¡tacar los no serios de las personas oh, bai! Esto lo que hace personalitátero. <tose> <tose> ¡Hazer no la conazca, más realidad! ¡Hazer no la conazca! Baina... Esa me hará baita... ...eh... ...bercho que te Baina... ...bería que eres asco, ditu, ¡Eta bae. oso...! Oh, <tose> Ez dute jotzen berailenak, e, berailenak kasmatu ez dituzten kantak Or, uh, non Osa, berailenak direnak, baina ez dutzen akoaren di hori epakak ez dituzte jotzen Aham, aham, bai, hori Baina bestu duzteak oso no jotzen dituzte, Hori Horri, entzun dugun inspektor eta hori entzun dugun Bikaintasuna maiatzaren amaseian Eee, bai Ez zutintu zuen ez, pixkat, eh, punka, punka berrezkuratu dugu hor. Leleengo saioan edo bezak izan bagne saioan unkituen un punz pixkat, baina nien berriro berrezkuratu dugu, bai. aspaldiko partez. Zebra jet, tala nik ikarri gara. Zebra jet, bai. Horena Ober, P.O.D. P.O.D. Bai, ez daig hori berdi, berriro pasatu. Horain errepaso egin dugur eta basean, kantak entzun ditugu. Hori da. Hau da, pixka, e Collectors e edizioa. Hei, <laughs> <laughs> puz pues fuera, koinaz. Hau eutak atre Collectors edizio bat. Ahoi? Black wagon box, hai. Ta dula, haben, e da, Insignia e edo, da, tipo bat, botatzen zede bat, sakarrontzira, ta du, Black wagon, put the music in its place. <laughs> Ai, kusot, hau du kamiseta dukaz bai, dut, eez? Eh? Black wagon, musika brenelekoen ipintzen, hai, eta sakarrontzira botatzen, hai. <laughs> o, usta, ezean, nola, nola, nola, nola, nola, nola, Nola? Abai! Artu <risa> nol kamixeta horri bat, eta nakan jertxe hori bat gainan. Ez bali baina Oker. Ah ez ez, nakan kamixeta bat. hori bat. bai horri da. Eta jarran nolk gainetik anasbitik anasbitik anasbitik anasen kamixetat zen gorria eta horia. Eta zeretik ez Kataluña? Hor diozu ba hori Or, pentsatzen angin zen... <risa> <risa> Bertako sofara, baina sofak kenduzituzten Sofa jarri, mesez, berri dole Digarren demoralio horentan, ez dakit izan dugun indika, baina sofa jarri Sofa jarri, eta atzeko zera edo gailua kompondu, mesez Aire... <risa> Aire birrintzailean yeah. <risa> <risa> Eta, bai, hori, mesez, hori hori lezin da, mesez Mesez, haza nolako Beste zalta Nazka garrrea Beste konzertu bat eburuz noiz bait es? Bai, bai, ea ja, joan garen, egunen batean Hori da Hau txai zango zute Kronika berriro ere. Ah, mira, bat orpeni guai berriro uste dut. Palite ah, que? bai, ba, a, komentatu zute, Mark Ek, entzuten ez bau uste hemen ez dagoelako da. Ah, bai. Ez bai dago, baina estiago emal mikrofon hori. Hori da. Hemen <risa> mikrofono krisia <risa> aldea daukago hemen. Bai. Nazka garria da, krisia au. Bai. <risa> On, onera ere izten da, gure oparutasunera, gure irraktiko oparutasunera ere ari da. Bueno, bueno, guri perdintzaiguz. Me mando kagu musika gozoa, hori ona, da. tal de eraginkorra, eraso korra, ikaragarria, kalitazez… ¡Ezin dut esan ere Eta, a bat estilo eh, jo, eh, jorratzen dituzte. Especara gero lasaia, hor la… Saía, punk rock skate punk. Hor ira, eta punk lasaia. <tisa> Punkeko alderdi guztiak hotza dituzte. Ez baina, bera, nire goztatzen zaiten atalenean da, da klar, erritmo aldak eta asko, eta... Horrek e, ikara, e, ikaragarria, ikaragarria... Ikaragarria ez, erakaragarria egiten du, nire belarrietara. Bai, bai, bai, bai. Eusontzun da izan ere, talde bai. Hemen kriston barriak bota ditugu... Ba, gainera... Ka, ...saioa zibaino lehena, no? hau. Bai, eta kantareari da, darion liriko tasuna, eta ikaragarria da, zpimarra garria bedaren. Ha, te, ba, punk rocka normalean da, plan politikaren aurka eta horrela. Nik uste dugu laguak onak ez du lagiten politikaren aurkako letrarik. Beste gauzatuko e, bukitzen ditu ez? Bai, no? ba, gauzatik... Bertigarria quedó adibidez, mire usted. Bai, ene aburruz ere, nofek, nofekos. Baina, <risa> baina, <banya> obea <risa> guag, dira. <risa> beste, beste, beste gautza batek, dute. <risa> <risa> Hauek melodikoak dira edo Hauek tupa-tupa egiten dute, baina gero bauztate beste variante asko rokatik atutakoak eta ezkista Nik bai. horrele guztu, nire guztu duzuzzuk, e, doi bai, muri? Nire melodikoki oso erakargarria egiten zait Zuk esan zuzun bezala <risa> <risa> Ados gaude hor duan, ba. lau edo bortz kantetan <risa> Bai, lauz, la, lauzpa bortz kantetan <risa> Baña bañan entzongo zuen entzuleman es orida, orida. eh, esaten dugu una es de la es de Horida. Eta, ba, igual hasiko gara, pixkat, ez? Kontatzen e, zeintzu diren edo zerren. Ah, partaideak adibidez. Ba, partaide ez ba, azuzuk, zubetgi, ez azuzuta. Da. Ba, dakigunez, e, doz, ez dakizuen bost partaide dira, Aha. eta txandakatzen joan dira horla e, denboran zehar, baina badude bi pertsona do, bitaldeki, beti egon direla hor ba, hainbat urtetan, loraguita marretik, txapinak, txapinak ematen, txapinak ematen, <laughs> eta behiak jotzen eta horla jotzen duten Bueno, Artzen duten guztia jotzen ez Aha. Eta esan ziren Ba, hain zuzen ere, e, kendu mexe hori Ez es que kantari abukatzen Aria e, abukatzen, ah bueno, etxoin, orduan Hengo right. eh, dugu erla pausa radiofónika Eta berri, hemen gade. Hemen gade, berriro. Zaten <risa> genuen bezala, Joey Cape <risa> e, da kantaria, ez. Abeslea, bai. Abeslea. Eta letrak egiten dituena. Eta letra, pixka da, da pixka, e, taldeko Leonardo Da Vinci-a, ez? Bai, bai. Eta gero dago baita Chris Flippin, gitarra, laro agita maratik aurrera ere, ba uh -huh. asiatiko egondena. Bai. Eta hor gero jen, egonda jendea txandak atzen, baina, bueno, baina, orokorrean ez da ez aldaketarik egon, ez? Azko ez? Baina, bueno, esan Ora, orrengo, esango dugu horrengoa alineazioa zioa eta gero esango dugu zintzuk hasti ziren, aztengera zintzuk hasti ziren talero Ba, ba zintuk hasti ziren iga eh? Bai, es, pues Joey Kaye, Chris Flippin, Sean Dewey, izango daz eta beste gitarra bat eh, Jesse Booglion, zela Baxuiolea, eta Derrick Flourde, zela bateria, baina berde burudat beste egin zuen, tiko bat eman zen Eta gero taldeak dedikatu zion diska bat ez entzunzenera, baina gero bukaeran ikusuko gugo Zasko da. kontatu koitubu lako hemen gozai joan uh -huh, uh -huh. Eta gero kagu guztu Dave Raun edo ez? Bai, orain daude ajoan zein aldatzen orain parta, dire, ba, eta orain goz parte dira jo iketak jo iketak igarren toma <risa> <risa> <risa> Jo iketak Chris Flippin aparte horiek egon dira beti Orain daude Chris Rest Yese, eh, Joe Raposo hori da Joshy Puglionen eh, Aldatzaia do... Oztai sustitutoa <risa> Aldatzaile asmatu berri bat, aldatzaia. <laughs> eta tape rounda bateria. Aha. Oso ikus garria. Ba, behira hor da, ikusik gu pixka zin den alinazioa. Aham, e, aham. Mandugu aha. man horla, azkar azkar zindola den. Aham, aham. Ahia, ahia! Oh, mikki! Eta esaten dugun bezala, jarretuko dugu pixkat e, talde dugu zitz egiten, eta ne... Just, Uste dut behar bada lehenengo diskarazkoko dugula edo pixkataz teko, bai. ez? Dah! Dah! Dah, dah! Amerikarraki galtze duten e, itz bat esateko tontoa bezala, ez dut, joa, ke obio, ez dut Dah hori da Dah, du <laughs> Eta bataldea lehenengo diska aterazuen laurogi eta eh, Fat Mike-en disko labelean, Fat Records Zigi dupean Bai, zigi dupean hori da Eta zan egiteke lehenengo eta hariko taldea izan zela Lak wagon zigi horretan Aha Eta oberenetakoa izango zen behar ba da. Bai, esto... bai, bai Eta ba... Da, diska hori ari zeat entzuten de fondo Eta zelatik ez gara ya presentazioak Alde batera guztien Horria eta ya... Lehenengo kanta ipintzen zuei entzuteko Zuei entzuteko, jode Horria oh, Bego... Zue... <laughs> zuei entzuteko, zueek entzuteko esan behar daukagu Bueno, zuek xartzete eh, gure Facebookean eta entzungo dizuegu baita, ez? Eta gemella ere betezakutu espamez, edo? Horri da, berzio da ezbidaliz <risa> Azken, nola da? Azken gel tokia Arroba, abildua Abildua gemail Gemail <risa> com, com, ka, ba, ka, com, kare, .com Karekin ba, Horri da Eta Ta, da. hor, bazuen ira dozkizunak eta si total Zatuzten taldea zaten duzuela jarreko dugu, eh? O sea... Bai, horri da Ahi <risa> ba, kizute, nahezuna jarri Eta eta hori Azuko sartzen nintzen Facebookan eta jartzen zuen Facebook azken geltokia, hai dos personas hablando de esto A Bai, bai, bai Ander bai. eta bestea Bai, gure bai Gure Ander. informatikaria ez Hori da, bai, hori da, gure informatikari <risa> Kolaboratzaia, erik Hori, Eric, holen <risa> Eta, eta, eta, under. eta Ander Gizitasun ematen diote, horrez Horri da, beraiai berai esker Gure azesai aurrera doa <risa> Nive, garrinuen bezua, taia hat <gülüyor> Pff, community manager total eta utzi nuen ja. Team te que nutizi zuten. lauda bigarren zaiori kentzunena. Bai? Ramsteinen ondoren. Aha. Uh -huh. Bai, ta ora publicitatea egiten egiten digutelako beste aldetikan zero. Google zero patatero. Lazy. <risa> bueno, solo lazy, baina bueno, undergroundor la kuchubada o gau ere, ez? Orduan <risa> oria spam spamartu badabe, <coughs> <risa> bueno, haste haste lego canta. Bai, venga, bazen eh se Ah, vale Foil de Gain Bueno, Ordoa Ordoa Foil de Gain Realizing it's too late Destiny turn to fate Realizing it's too late now Realizing it's too late Destiny turn to fate Realizing it's too late now For you to save yourself Yeah, you team go back And the monkey's off your back All it value Once again you've lied And your soul remains the same Cause misery loves company And you're the one to blame always the same your life your life your life is always the same your life your life your life and it's always the same your life your life your life it's always the same your life it's a lie, your life it's a lie, your life Bueno, bueno, bueno, hor, bueno, isilune bat izan dugu, baina eske oso azkar bukatu da, ez? Bai. Eh, <coughs> lehenengo tizka hu esan daiteke dela agresiboena edo, ez? Bizkat eh? e, punk era lerratzen dena, ez? Esat dute e, lehenengo tizkatan dela enplan metal punk bezala, eta ba, lehenengo tizka, lehenengo kanta eta fonduan entzun dituz dute, main dira bezala entzun dituz den kantak, dirantzekoak, Eta, ba, gero <coughs> urteak aurrera pasala, ba, joat nire lasaitzen pixkat Eta gero azkeneko dizketan berriro joat nire urlako egurra ematen Txapinak ebat nire dizkete berri <laughs> <laughs> Ba, horrentzun dugu zue, eh? bai e, Ez dakit di, leleengo dizkatikan beste gozat entzungo dugun Edo, ez, ez, ez, ez, bigarren dizketa joan gobera Vale, baina, entzuko dugu. Baina eh? zainetek da dibidez, da, kantantak esatzen duela lelengo diska horretan, ez dela, en plan, Juan Estudiora da, ja, kantak inkrabatuak, eta, bat dela, eh, Juan Estudiora eta entzaiatu. <risa> Ea zer atelatzen den. Eta atelatzen duela horreako diska bat. Ez dago, aizki diska, nahiko ondo dago, on, baina, soe, entzuna, entzuna, entzuna, jo, ba. Entzuteko zaila da ez. Hola, nalgaz de Cristo, bere... <risa> ba, sonidoa. Tori, <risa> <risa> ostikada, sonidoa. <risa> Sony. Bai ez, kalitatea ez da son Bai, hori da, so, kalitatea da, en plan, laro gitarra marka dakos kalitatea dukatea oza, diskak dukaten kalitate berriña eta nire zaitu asko guztatzen aribez, komparatzen duzu azkeneko diskak entela asko zer kalitateo, behar, logiko ki baina, baya, bueno, baina, baina, ezak, iturrengo diskan behar badaz nintzenko dugu berri, edo jarretuko dute, hor, txapinak ematen Ba, pixkat, lazaituko dire pixkat eh, joko dute, keroztareo punk-estilora Uh -huh. Baina, bai, bai, txapiñak bai, bai, ematen dizketen kantak. Adibidez, antzuten ari garen hau, Island of Shame, bastante famatu ere bai. Eta... Eta jareko dugu rengua ez eh? edo zerre. Eh? Trasht dugu... dizka. Trasht dizka. Zutak ego ze urtetako Da, malaukoa. Hori da, bi urtetara atrazuten. Uhum. Eta esaten da, hori da, da famatuenetakoa. Oso dizka ona bai hori egia da. Baina hori ez da zure favoritoa. Ez, ez. Neri, favori, neri favoritoa bimila iru errekontzekoa. Azkera horreko dizka, Blaze. Eta horretar gara, baina lehenko goazen entzutera trash. <risa> ez, <Esa>, agian trena... <risa> <risa> <risa> <risa> eta trena joan zaigu eta ez gara aldiretokile ditsiko ez da, esta... tuitu! <tutu> <tutu> Baina entzungo dugu orain Trashed Baina give it back Unaiari un, asko guzteltu zion kanta bat Ah, entzun, entzun kanta Ezo duten zein zen, baina gero <risa> baina, Gero, gero, gero twitterran Komentatu, eh, kanta entzutan Ezezen bitartean, no, arazen geltokean twitter eh, Bago ba, kago twitter? Ez, vale, ba, baina egin dugu <risa> <risa> Borda entzun kanta give, ba give it back, emai ez azudu Give it back, kanta Tom slips just once It's in his eyes Silence my energy Push me down An elastic arm again Here to make you listen to them Treated too many times The I variety eye is left to find This creature of demise We've written it all in time You hate them You hate yourself Once a game But now it seems as I grow old, As I mature, I can't believe how cool and cold some people act I'll give it back Cause I don't want it I don't need it So I'll give it back Cause I don't it And I don't need it I don't wanna understand that child abuse The past on violence Justify his violent nature Sooner or later I hope he meets once again And like his father before him He kills himself Cause I don't want it I don't need it So I give it back Emen, emen, emen, piripitibibim Unai erik guztatu zoiak asko kanta hau lehen behintzat Bai, bai, jae bai. Nik uste dut e, punka izaten jarra hitzen duela baina pixkat barrietat egeiago ematen diola soinuari, ez? Ez da munden brau zein tupa, tupa, tupa, tupa, tupa Aham Bai, guztatzen, zait Eta behar bada interesgarri izango litzateke ez pixkat kontatzea zertan datzan edo zer gertatu zen diskan ondoren Aham Ed, Edo ez Bai, bai Zan beharra eba, atera zutela diska hau, eta lehortu zutela kriston fama, por lo bizto, gaudo diska hau, bintzat. Kizmo oso jasapen hona. Bai, arrera hona izan zuen. Olha, arrera, maiz, ozea. Eta… Ego gartu bergara, miratzen da, bigarren urtean gaudela, eta… Largo gaita, largo gaita. Largo gaita… Ah, bai, guela, eh, bi urtean gureak gureak gureak gureak gureak gureak Eta, bueno, den bora horretan, zuen beste horrela punk Bai, punkroka egukizuen Kriston eh, Mainstream egukizuen, Green Day of Sprint, Rancid Oso talekutun hemen Bai, muriren bai. kutjunetakoa Eta, bak, lakua gonek egukizuen diskonekin eta ba, egukizuten diskografika e, Andi eta potoen, atletik, ba, atletik ba, ba, eskaintzak egukizituzten Baina, haukeratu zuten Mike Potzolo jarraitzea Hori da, ora disketxe txiki horrekin, eh? Hori da. Novx eco eh lidera, do... Bai, bai, bai, Hori da, Besle eta Beslariak e, sortutako disketxe txiki horretan jarraitu zuten eta Sanbarra dago eh kantante, bueno, Joey Kaye, Beslaria, la buena con eta Mike Pozolo, el chico Beslaria, ba oso lagun Miña direla eta Cricketan jolaste dutela batera. Golfera meraldi palite que vaite que Vaite golfera. Vale, Madno, va, él me ha dado de la tira de la obligatoria, jodaste a golfera Vale, jodaste su golfera por... Por obligación, no está ahí Te ha dado caso de ir ni el golfera jodaste un icono, ¿qué? Ni Es es niga sino está echando es tanto fasty shit bye golfico fasto una haya jolaste todo fasty bye jolaste es ya golfera bye grande jolaste no la dueña Antorla tenía tu cogones bye ta y ta ni cogonen bate en bate en plan vayaes golfear jolaste en plan rimbacoitze vaisiqueta gente entrenatando con leco hoya tan a ver no hostia pelota a no año dicen salvaje bueno en Bueno, ba, satenaren ginen bezala, gero atrazuten, bueno, beste izkabat Urren gurtean, urren gurtean atrazuten beste izkabat eta larro gaitan beraz Bai Eta oh, esan behar da, lehen aldaketa gazi zirela hemen, ez? Bai hori Piskat, da, ikizten e... e, bat, Europa, Australia eta Japonen Eta Sean Dewey eta Derrick Plourde guti zuten den taldian Hori hako gatu beharraukagu, Sean izan zela gitarrista edo gitarra jolea Eta Derrick Plourde bateria jolea Txapin jolea Hori ha, jotzen hotzen zituena, eta gero, bueno, babeste batzuk eta hori Hori kordezkatzera edo Uh -huh. Terraxi si ziren pixkat aldaketak, eh? Pizkat e, saltsa edo, eh? saltsa, e, saltsa, e, mostaza. E, eta beno, da bunu arrajeta oleka oncinen, bai, basa, zuten Ken Stringfellow, depois es ez ko de taldekoa, Ken Brockman. Ken... <laughs> Gitariolea eta ba, gero betirako gerrituko zena Dave Brown, orain dagoena bateria olea. Mhm. Uh -huh. Eta... Eta hemen ba, dikantzer zarbait, baita nuke diska honetatik. Joss, bai, diska zik. Bai. Baina diska gu dago erbai, nahiko ondo. Jarraitzen du gutxi grabera trashen estiloa, baina lasaitzen da berriro ere gehiago. Konparatzen bada da lehenko da lasaiagoa, nabari... nabar benki lasaiagoa. Baina, ale ere ona adibidez, hemen entzuten garen violins kanta edo... Txe kanta gaigo daude? <laughs> Es, Move the Car, Bombs Away, bai, bai, bai duzte este... kanta honak, Razor hori jarriko dugu Razor Burn Eta gogo oso ondo Ah, ba, jarriko, dugo ez? Igual bai, jarriko dugo. Or... dugu ez, Razor Burn, ikusteko entzulek hor, eta jarri jarri zuen mezuak Eta duzen behitartean Twitterrean Horrendik Twitter... or... ez dagoen Twitterrean Eta Facebook-ean egin bihali mezuak e... Bueno, nik ente horiak inoen bugide behar jarraitzeko en plan de irratizaioa eta bestea Eta jarraitzen inorrek Mucho es garra itu. <tose> <tose> <tose> <tose> <tose> Race burn. <tose> Race burn canta. Vay, mira, ahí está el al de comentar tú. burn de la eh afeitato. Eh, vay, eh oh, no, no, pensado no, no, no, no, <tose> que hago. gonna call me mountain man And everyone will thinking that I'm a stupid trickster To walk the earth alive I'll never shave again <laughs> On the night she left me Facial hair grew miraculously I dressed in black like Shawnee Cassandra Duzue, kanta bikaina eta nabarritu duzuen bezala adeste fideles en, ereserkia entzun duzue, da, ere eta esan behar dago ereserkia omazazpigarren mendekoa dela eta Espaina, Frantzia, eh, Portugalen eta Ingalaterran eh, abesten dela zera eh, Gabon egunetan urren ez urren Urre, urren ez urren <laughs> <laughs> eta bueno eta ba, bitxik eri ez eh, zor bertsio bat eraberritua punkarrizatua eh, nola zen Eh, adarrak moztu edo Ad Abai Adarrak mozteari eh, kanta <risa> Adar puntak mozteari eskeinitako Adar puntak da eh, Eskeinitako kanta honetan eh, Adazte fielesen, eh, <risa> <risa> fielesen inglesesko bertxioa kantatzen du Hori da, adazte fielesen inglesesko bertxioa kantatzen du Come on you faithful bai, Hori da, hemen erjartzen du Akudit fieles alegres triunfantes Benid, benid a Belen Hori da Adeste fideles, laet y triunfantes, 20 benite, osea, benite, benite Im bet lehem, karo, belen, bet lehem, bet lehem Bakiz e? denek, edo, edo ez dakiz dute Es que... Nore ez doa irizia da gabonetan, eh, edo, ikasni guztian Reginan gelorum, konsolatis <laughs> afflictorum ah. Ahi sí. zi abodazen bronka edo ez erdago Horian hartu zaito, hori eh? da, asuetan esaten dena... Elitzetan eta eta gartzen da Eldiala Bestia pelikularen e, klip batean asiera eta, eta burre retorre izan pixkat e, kanta auk gogoratu gogorara zidit edo ez eta zer dela eta? ba ez ikusi dudarako angelor humor eta eta jazta <risa> eta entzunko dugu zer zer zue? zer zer zer zer zer Kojon eze eh, bat izan du? Ez igual, pues, gemellan pixkat feedbacka edo retroalimentazio bat nahi dugulako edo, gema, el, gema, el, gema, el, Oria, norbaite, eh? Gemail, gemail, gemail, azien geldok erroba gemail.com Horian hor baite... Ha dicho, eh, du... Marcos eg betizaz du esarteko den guztian ze talde den. LAK WAGON! <risa> LAK taldea enten analizara. Atxeta irratia. Silozio irratia. Hor izan du? Esart du normal, eh, besti gantizai eta denbora bat pasatzean... Ah, claro, claro, claro, vay. Esa va a hacer en un saldén, va, anchete, anchete el toque, anchete la guagua, no sé qué. En baritubo, orlaco, vos según dugo separador ya quedó, ¿eh? Es posible dirección virtual, DJN. Ah, claro, va. sepa ra ra ra ra ra ra ra ra ra Hahahaha <önemli> Beno, beno, beno Aixonezen <sensation> <twitch> uh! <sus Toyota> bueno, Getsu zelan Hahahaha Huuu Eta eh, esaten golen bezela Bai orain hos diskain ondotik Eta txendolo horitamogos garren unertel izan zen Eh, discao, atrás uten discao Bai Pero, ba, ¿ez no retangeldito? ¿está, Uri? Eh, es, es, hori da Double play di un disc plat di... Joder, serio, ostia, jajaja Eta, osuera, ya, dines, esateko, es dugo, cantare que carri Ba, y tal, ahorita, mas ta, nico, uste, eta, nahi, zizango, bakarra, da, discarri, Hori, ah. leeta, es dugo, esateko, hori, eta, baita disca en oso arreglado delako <coughs> Beraz, pasako gara miretzundela horietan bezortze garen urtea, Bira Hori da, let's talk about feelings Hori da, Urtebe... sentimen duez. Hori da, eta urtebetean bakarrik egin zuten, ez? Pentsa Hori da, ba... Normalean izaten da, le, urte horretan lehenengo atera duten dizka ona eta pegarna txarra, edo, ez? Bai, gaine hemen, e, pixkat, horietan bezortzearen ondoren egin zuten iatuz bat, edo? Gelditu egin ziren santzuten, Bora, hartzera, baina, Osa tuko dugu len, Lena Lenik le eta BM 388ko diska honetatik, eh, after attacko, cantan en bats, change the <laughs> Change the spare. Bai, mendebe canta asko adibidez, eh, after you my friend edo Amayatsak 16 hori, May 16 The kids are all wrong. Blab blab. Bla. <laughs> eta pillo bat bain ba, bat ze izango dizuegu bai, ze den azotzu de te da. ara que saco de la cuagon. hori da, dagoen ba, gartzera hori. ja, el zes... coche change this diperneri, naiko gustatzen zaikantau. change this diper. ja, pues garrendiz cangao. mare una bomba. change this diper. bomba la cantara. bomba we. colchei be, colchei anda con una bomba beno, va a ordoa. agua bomba. change this change this diper. de san change this diper Mm-hmm. Mm -hmm. Eta dago, no? <risa> <risa> Arrapatu gaituzue... Eh? Ai, ai, ai, hor! Uh, uh, uh, Aksioan! Micrófona irekita! Bounce du <risa> <risa> Entzundu gaur, kanta... Txeñte izper oso, barite, que eh, abiat durandiko kanta... Bai, esan behar dago, pizkat eh, punka goa dela, ez... Eh. Bai, hori da... Baina Estatu azaizu, lakeza uki aldezu... No, que ya gustaduzzaite e, Ahorrezik entzuntugun beste cantaren bad Ah, bai Bada que siene exactamente son Bai <risa> baina, bueno. <risa> baina bueno Baina bueno, baina Esa me arroca Ni leen sanduan bezala Nofx Baina o que ya gustaren zaida La, la oroz correan Bai, melódico hagoada Bakarrique Nogu eh. zekez da iguala, agresi guagoa Bai, guagartzen da... Eta zuri bat eze, eta eztzaizuna guztazen da tronoan eixertzen den gizona Bai, eta guztan ez Jesus Christ agertzen dena kanta batean e. Ah, bai, e, sing double at the triple rock Hau, hori da, bai <laughs> Bai, bai, eta kanta hori dago bai Bai, bai, hori guztan ez dean. baina bueno ez gaude orain offxekin Oida, lagu agonekin gaude Isildu adi, maldi, isildu okay. adi gode, gode lagu agonen zirin puskarekin eta... <laughs> Ba. Eta entzungo dugun, bueno, entzuta nahi garen Ez, ez, dugu, esan, ez dugu zera esan beharrik eh, ez dela punkean edo bakarrik eh, sustrairatzen edo, ez eh, Hain ba sustrai hartzen ditu lagua honek eta bai, lasa, lasaiak hartzen, bueno kanta lasaiagoak Bai, adibidez eipat... Eh, e, bai, barkai da zu <laughs> Esu amik, <barkaidazo. laughs> amik <laughs> Horik, niten entzun zenetan Eh, lehenen ari patuet badagoela setbox bat Comemoratzeko e, ez da egizemat urte edo basela ja Augehi urte edo, augehi bai, urte edo da e, musika munduan Eta bat, e, ber, argitaratu zituzten diska guztiak e, Remasterizatu eta horri dena Baina e, jarri dituzten ekstra batzuk, ba, akustikoki kanta batzuk rabatuak ah. Ba, Joey Capek badauka badibidez eh, karrera bat, bera bakarrik egiten eh, dituena kanta akustikoak Eta bera jocitu ba, berekin dago kantak eta lakua goneko kantak Eta ordan kanta horietako batzuk jarri zituzten berriro diska horietan ba, Entzuteko bi bertxioak ez, eh, bertsio akustikoa eta bertsio lakua bertsioa. bertxioa Ah, polita da Bai <risa> <risa> Eta... Piskat gelituele horietan ez urtean, badaki gaur etxeden aldi hartu zutela, ba, esan duten, bueno, guazen etxeden aldei bat hartzera. <laughs> <laughs> Eta hori gontziren, ba, ez dakitzen bat urte, lau bost urte edo, ba, ez? Ba, 2002 arte gontziren, etxeden eh, aldean. 2002 arte, bai. Eta, beno hain ba gauzain ez zutuzten, <laughs> <laughs> ez? <laughs> bai, adibidez, bila, esamera dago, ba, joik epek... Eh, Zolito genaz egote aparte, badaukak karrera e, bat, e, beste talebatekin dela sat, ast, ez, bat astronaut barkatu Bat astronaut eta... Hori Eta bestein bat Ez, ba, eta mi festan egin begin misen ere bai, gitarra joatzen du Ah, hori... Hintzen genuen talde horri buruz, ba, eh? Ba ez, lehen goz denbor aldean egin genuen Bertzioak egit talde hori, bai ba, ba. Fat Mike ekin, eta Dave Raun ere e, Mi festan egin begin dago Eta hori, la 2002an atelesuten urrengen go... Ja, eraberriturik atreaztinen, ja ba, eta atreaztuten... Eraberritua, disco hau da... ...hulirentzat, diska, Blaze... Blaze, asko gustatzen zain, neri, blaze diska hau... Zertikaan... Zertikaan, hagi jo, onjarbitarra hain... Zertikaan... ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba Ba ez dakit da, uh, gutxi gora bera asierako estiloetara edo ez Ba, pixka nahazten metal estilo horrekin ere bai, baliteke Eta baituzte, ba oso kanta graesiboa, kanta lasaia, baina bat ere melodikoki oso entzungarria da belarri entzako Neri erasko guztetzen zait Entzuteko irrikitan nago jarriak kanta <laughs> Jarri kanta james edez Ba, jarriko kanta graesibo bat Zer, Izan nago kuriosua ze asieran, zepen ez dugulak grabatzen hasierako gauza guztia direktyomorke <laughs> Juan es que era justo en el disco de un canta Ah, va, va, y Harry a Era justo en un el... lugar ¡Ah, Era justo en un lugar el... Ah, y Harry a Va, va, da Venga, Harry, Harry, Itzela, me txela Txela, eh. <risa> John Clay, <risa> no <Bye>. si <es>, no <risa> Ordua, ordua ¿Se canta Harry Bartolomen? Ah, Dividers, a ver, y da Oso canta Greysi Boa <risa> Ordua <risa> Dividers <risa> The mirror screams Zut, divider, eh, dividers, zer eta ditzuztu, eh Katapuntere, txua, niri gustatzen zai? Porque kantoan ditu ba, ritmo aldaketak Dibar, dira eskotna, txuli, asko guztatu zainzun Tupa-tupa ritmo horietatik han, ba, gero, en plan, ez da, metalera da Baitu du bizka, tupa-tupa-tut <risa> <risa> <risa> Ba, eta punte horiek agot nienak Gertitik kanta, zizkipi, bat horako hausak Eta lakoak horiek egiten ditu, lakoak, beraz Logikoki, asko guztiak, zait. Hori da, bai, bai, bai. Laket dut. Laket dut zu, ezta? laket. Bai, nik ere ikaragarri maite dut, taldea. Hori da, hori da. Baina, esenberrago, talde... Abesti batzu, kustod zaitala, ez ezkidala, eh? Ba, ez? Ez, egia, hurik ez... Azernolako barre... Ez dit sinesten. Irri farre sarkastikoa dauka. Ba, ez, eskamosa, edo. Eskamosa. Ba... Ba, bueno, 2000 urtet urtetik zango eh, zuzute. Joazen bat diskatrak uzetuzten ondo doren, ba, doен, ba, ba? bat, gehiago! Bai, hori da, 2000 postean atrasuten resolz, baina lehenago grabatu zuten. PUEDE SER! Los Angelesen grabatu zuzuteen directuan diska bat. Falmaiken diskografikak egiten zuen, Live in a Dive, zela talde pakoitzaren kontzertu bat, grabatu, disk direktoan. Ba, laukak guana grabatu zuzun bat Hollywooden. Eta aterzituzten diska Ose, diska horretan, eh, konzertu ertan horretan... Jode, tio <risa> <risa> Eta pertsioak edo? Eta aterzituzten kanta batela de kemist Eta agertzen dala aurrengo diskan eh, Resolven Akustikoki, baina eh, konzertuan ez Ah, bueno, eta azte jarruko de... Ba, e, Resolven Azkeneko diska Resolve, bimia bost Eta hortzikan hartuko dugu Heartbreaking music, eh, lehen haipatu dugun bezala Azken diska da Dago dedikatua da Derrick Plour Lehenengo bateria joleari Ze egin buruaz beste, eman zentilo bat Eta discoa, dihoa, dedikatuak berari Osotasunean Bai, adibidez lehenko kanta hau, Heartbreaking Music Da berari especial kit dedikaturtako kanta bat Aha, bueno, ba, entzungo dugu Bai Heartbreaking Music Bai, eta letra dihoa, hori, Derrick Plurden bizitzari buruz, ozake Ordoa ba, Heartbreaking Music Eta, engromeztela, pun! Bai, dolarrak <toda> gurezako dire <laughs> <laughs> Haiztea, haiztea, haiztea kontatzen uri pixka bereztatu duteko esperientzia eta nola jantzuen McFlurry bat, ez? Bai, bai e Eta gero voltatzean Bartzelona hartu zela beste bat eta jantzuen, jo bai, hau zer da, nola datzen den Mc, McFlurrya, bai. sí, bueno. ba ez? Bai, askozele hobi handoa Baina bueno Baina ez egatik, osaga egeiago zituen Eta, osaga ja, enzi, osaga ja <laughs> Baina nik adibiezkatu den Eta nik hemen esplujan inoiz, baina juintzen nara eta san txanko lo probatu bat, tio, ose non, bale da, hartu manen, Eta hartu den un bat emanen eta duazte bat de bai, oreo Eta nik hartu nol de oreo eta zaino, ostia, posta gona Eta jarretu nun jaten bidea guztitikan eta gero, voltatu gintzen onera a Barcelonara Eta hartu nun en plan de, oh, pues, gustatzen sae, hartu nun da, se mierda da, tio <laughs> <laughs> Bai, eta gehiago kostatzen zuen hemen baita edo prezioa berdinazio Ehm, um, nantzekoa Baina nantzekoa, han merkeagoa dolarren gatiga, baina baina bai, bai, bai. Eta, ah, buenas dago aldeasko ez, eta zaporean dago McDonaldsek timatzen dizo mundu guztian Eta nuela Dunkin Donuts, edo? Dunkin Donuts, hori da azkeneko, mm. nire azkeneko janaria edo Zer homerren eroskiak edo ez? Eh, ikusin horre dago bat eh, Los Angelesen, bai oh, bai <laughs> Erroskiak hondiak hondiako Bai bai, dago Facebooken argazki hori Hmm, azuko nuke hori nik eta Dunkin Donuts eko aztera bat ez? Mira, hanet zagoan kolakaurikan hori da puto da Ah, bueno. Bueno, he bueno, dicho, bueno, jola, porque bueno, ok. no en la escuela cabaret Fanny Caragarre. a al Starbucks. Un <gay> pub comercial ahí. Mi cartón eh, un café bat. Se si engaña que hace mota pilla, bat, tío. Ba, ba. y eh, Juan tienen, Itzen horrela, eta erbende pfff pff, Dena... bai, bai, dena zipriztin duta eta bai baina, bueno Eta hor joan nintzen martxiato pixkat... E, usainarekin, ez? Oh. Tur guztian zehar <risa> <risa> Baina, bueno, baina esperientzia berazgarria izan zen bederen Baina, baina... <risa> baina berria, <risa> abapuntaz barat izteian Egin berko genuen iztegi bat, eta baina ez zituen hitz harraru guztiarekin Baina ez azengeltu egiko hitza Jorratu garko genuke Hori, da eta <risa> lehenkoa kompostatzai <risa> Madre y Marcos composta ahí, eh <risa> Ya, estagero, baita Zinsen, eh A batería es Chapiña que mató un esquío No, oh, Chapiña que mató un esquío Lerdea Darío <risa> Hostia, que la voy a pillar, va <risa> Vaya, guía Vaya, bueno yo tengo Vaya. un beselazo Zalde honekin e, zera, bukatu dugu, ez, ez! Ez du bukatu baita zeraren Ze nahizeta... bimi, bimilan sortzean atera zuten epe bat, ba, bost kantarekin da, I think my older brother used to listen to Black Wagon Oseas, nire uste dut, nire anaiak, nire anai zaharrak Black Wagon entziten zuela, en plan, komo, bai, da... Tope, Bain, txinako zerbait, txistoria, bai hori da Eta da, dago aizki, eta hortekan jarriko dugu kanta txikitxo bat B-side, edo B-aldea, edo Baina, plan, se supone dela txarrena edo eh, Baez, kanta nahiko ondo dago Eta Zete diritzu zen, zute mali badugu Ondoa Beste digabe Gordoa Nina, are you sleeping in? I'm leaving you another long message Nina, stay tuned I lost my voice again This game is fixed Seems like I've been 86 But your life is 1201 And I love faith And even if you connect Hizik kanta hau Hori epe arra horretakoa Bai, ondo dago Bai, nire ere gustatu zait Egon gara me nintzuten kanta Bai, sakonki hori xili xili Hori da itzalitugu argia Malko bat ere isurizait hor Tana nana nana Beno, izan da pixkat Hor la labur bilduta Lako agonen Historia Meteorikoa Meteorikoa, hori da Vale, porque está que este asco. O sea, ¿dizca que te ha ido a la burria? Vale, de modo a la burria, pero el dito ahí dirá. Pero estábamos a la otra, os la vos Joey Cape cantante que du… Morida. Hacen que exclusiva. La huevonex, dizca, berria, aterak duela. Ba, ez du beti azken gel tokiak duela ez? Hori da Munduko edozen talderi buruz Ja, metal garrasian duazen maten esklusiua, eta gau egek ez dakaten eputa, gu bai Gu bai, beti esklusiua den, den, den ari buruz Desperaziatzen dugu, guri apoiatzen diguten, eh Gurekin gauza asko ikasten dituzdu ez? Bai McFlurry buruz gaur ikasi dugun. Hori da Adibidez ikasi dezakezude, Van Morrison, eh? Hori da, Van Morrison! Bai, ba, pensioatu zen kanta bat Brown eye girl oso canta famatua bai bere canta le famatua nai izango da ba? bai bai bra... Brown -eyed girl, tarun, tarun, tarun. bai nigo seguru ke baiet bai ba bertzenak zuten aurreko diska hoietako batean e ekarreko dugu a single toke sente va morriso no solo leche charrado kala bai bai ta ekargu baino a single tokira Etan. zuek ezagutzeko tamen ekarri zketengo dio <risa> <risa> ta bitartean ba palmorison ekarri bitartean Entzun oh. gozu zute, blagoa gonen, bertxioa, ba. ekatzen dugunean gutxenez sonatzeko eh, entzun ezte zuten Hori da, eta gero entzun ezte zutenaren arabera esan ze bertxio, esan bueno, ze zekanta usatzen zuen gehiago bertxioa, la originala. Hori da. Horri <risa> da. <yedulea. risa> Disuntibo entre albini, hermal. Hori da. Buen, <risa> Youtube endoz kogun, pero ari tamar mila arpide dunei. Hahahaha, <risa> arpide <do> <risa> Zer, zerbait esateko, zerbait diskutitzeko, ez, eh? hor, ba, emateko beti, daude bide, atzingeltokia, zerbait behar dugu, zerbait behar dugu, eroin abezela gala. Baina jarreko dugu pixka da, Brann, Elker. Baina, barko ez dago, hori da. Horrengo astea neto horreko da. On waterfall My brown-eyed girl You, my brown-eyed girl Do you remember when We used to say sha la la la la la la la la la la la la la la la la la la la Chita, la Chita. Tudu, tudu. Ba, ira, gure geltoki nere txigare la espero dugu saioa gustokoa izana ez ahztu ezer estana? goiko eztantren <ríe> feai <ríe> ez zuzti ezer Hori da, igaza guztiak hartu eta ondo izan hor gutziko dugu azken Bye. kanta The Chemist, hori, direktoan atrasuten kanta rar hori, ba, jarriko dugu bertxio akustikoa Ba, agurrezateko Agur eta lasait, lasaitasunez, ondo pasastea, animo Yuhu! Yuhu! Passionless not telling anyone The sun falls in the hole It's chemistry, chemical Follow the pattern you can Stick around, it will change again One more line Stay focused Hollow, quiet I feel sick Misunderstanding Ten feet tall Tolerance I'm not telling anyone You're not Tell that